Rais wa Somalia ametangaza kuwepo kwa hali ya ukame nchini mwake na kuomba msaada zaidi wa kimataifa ili kukabiliana na mzozo huo. Ifwatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Wakati alipokuwa akitembelea watu waliopoteza makazi yao kwenye kambi moja mjini Mogadishu jana, Rais Sheikh Sharif Sheikh Ahmed alisema chakula kimekuwa haba na kwa kweli kuna ukame nchini mwake. Rais huyo alilaumu mzozo huo wa chakula kwa kuwafanya maelfu ya Wasomali wenye njaa kukimbilia katika nchi jirani za Ethiopia na Kenya. Makundi ya misaada yanasema Wasomali wengi wanafariki pale wanapojaribu kutembea kuelekea katika kambi za wakimbizi au muda mfupi tu baada ya kuwasili huko. Leo, umoja mataifa inatarajiwa kutangaza kuwepo kwa ukame katika maeneo kadhaa ya Somalia. Pembe ya Afrika inakabiliwa na hali mbaya ukame kuwa hekutokea huko katika kipindi cha miongo sita. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema zaidi ya watu milioni moja wanahitaji msaada wa dharura wa chakula. Jana idara ya kuhudumia wakimbizi wa Umoja Mataifa UNHCR ilisema inahitaji uhakikisho zaidi wa usalama kutoka kwa waasi wa Kisomali ili kuwawezesha kutoa kiwango kikubwa cha msaada unaohitajika nchini humo. Kundi la wanamgambo la Al-Shabab limesema linakaribisha kurejea kwa mashirika ya kutoa misaada baada ya kuwazuia kutoka ngome zao katikati ya kusini mwa Somalia kwa zaidi ya mwaka mmoja.